פרק כאשר עמד ליד ים כינרת והמון נדחק אליו כדי לשמוע את דבר אלוהים, ראה שתי סירות על שפת האגם. הדייגים שיצאו מהן היו עסוקים ברחיצת הרשתות. הוא נכנס אל אחת הסירות, אל זו של שמעון, וביקש ממנו לשוט מעט מן החוף. אחרי כן, ישב ולימד את העם מתוך הסירה. כשגמר לדבר, אמר אל שמעון, שוט אל העומק, והטילו את רשתותיכם לדוג. אדוני, השיב שמעון, כל הלילה יגענו ולא לכדנו כלום, אך על פי דברך, אטיל את הרשתות. הם עשו כן, ולכדו דגים רבים מאוד, עד שכמעט נקרעו הרשתות. עוטטו אל חבריהם אשר בסירה השנייה לבוא לעזור להם, והללו באו. אז מילו את שתי הסירות, עד שהחלו שוקעות. קירותו זאת, קרא שמעון כיפה לרגלי ישוע, ואמר, אדוני, לך נא ממני, כי איש חוטא אני, שכן תדהמה אחזה אותו, ואת כל אשר היו איתו, על צד הדגים אשר צדו. וכן, גם את יעקב, ואת יוחנן, בני זבדי, אשר היו שותפים לשמעון. אל תירא, אמר ישוע אל שמעון, מעתה. תדוג, בני אדם, לאחר שהביאו את הסירות אל היבשה, עזבו את הכל והלכו אחריו. בהיותו באחת הערים, בא איש נגוע כולו בצרעת, כאשר ראה את ישוע, נפל על פניו והתחנן אליו. אדוני, אם תרצה, תוכל לתאר אותי. ישוע הושיט את ידו, ובנגעו בו אמר, רוצה אני להתאר, ומיד נעלמה הצרעת. אל תספר לאיש, ציווה עליו ישוע, כי אם לך, הרי אל הכהן הגדול, ואקרב קרבן על טהרתך, כמו שציווה משה לעדות להם. אולם השמועה על אודותיו, הלכה והתפשטה, והמונים רבים נקבצו לשמוע ולהירפא מתחלואיהם. אך הוא היה פורש אל מקומות שוממים ומתפלל. באחד הימים, כאשר לימד, ולידו ישבו פרושים או מורי תורה שבאו מכל כפרי הגליל ומיהודה וירושלים, הייתה בו גבורת אדוני לרפא. והנה אנשים נושאים איש משותק על אלונקה, והם מנסים להכניסו לתוך הבית כדי להניחו לפניו. אך כיוון שלא מצאו דרך להכניסו בגלל ההמון, עלו על ההר והורידוהו עם האלונקה דרך הרעפים לתוך הבית לפני ישוע. קירותו את אמונתם, אמר אליו, בן אדם, נסלחו לך חטאיך. החלו הסופרים והפרושים לערער, ואמרו, מי הוא זה המדבר דברי נאצה? מי יכול לסלוח חטאים? זו לפי אלוהים לבדו. אולם ישוע ידע את מחשבותיהם, והשיב להם, מה אתם מערערים בלבבכם? מה יותר קל לומר, נסלחו לך חטאיך, או לומר, קום והתהלך? אך למען תדעו כי לבן האדם הסמכות עלי אדמות לסלוח חטאים, הריני אומר לך, פניי למשותק, קום, קח את האלונקה ולך לביתך. הוא קם מיד לנגד עיניהם, הרים את האלונקה, והלך לביתו כשהוא מהלל את האלוהים. תדהמה אחזה את כולם, ובלב מלא יראה הללו את אלוהים ואמרו, נפלאות ראינו היום. בצאתו אחרי כן, רם אוכס יושב בבית המכס, ושמו לוי. לך אחריי, אמר לו ישועה. הוא קם, עזב את הכול והלך אחריו. בביתו ערך לוי מסיבה גדולה, וקהל רב של מוכסים ואנשים אחרים היו מסובים עמהם. אך הפרושים וסופריהם רטנו ואמרו לתלמידיו, מדוע אתם אוכלים ושותים עם המוכסים והחוטאים? השיב להם ישוע ואמר, לא הבריאים צריכים לרופא, אלא החולים. לא באתי לקרוא את הצדיקים לתשובה, כי אם את החוטאים. אמרו לו, תלמידי יוחנן מרבים לצום, ומקיימים תפילות, וכן גם תלמידי הפרושים, אך תלמידיך אוכלים ושותים. השיב להם ישוע, וכי יכולים אתם להניע את בני החופה לצום בעוד החתן עמהם? אולם ימים באים, ויילקח מהם החתן, בימים ההם יצומו. גם משל סיפר להם, אין איש קורע פיסת בד מבגד חדש ותופר אותה על בגד ישן. אם יעשה כן, יקרע את החדש, וגם פיסת הבד שנלקחה מן החדש, לא תשתלב בישן. ואין איש שם יין חדש בנודות ישנים. אם יעשה כן, יבקע היין החדש את הנודות ויישפך. והנודות לא יצלחו עוד, אבל יין חדש, יש לצקת לנודות חדשים, ושניהם יישמרו. ומי ששתה יין ישן, אינו רוצה בחדש, שכן יאמר, הישן טוב יותר.